God dag og velkommen her til Kældersnak. Mit navn det er Anton Ringdal og med mig har jeg Christoffer Christensen. God dag derude. Og hej, med dig, Christoffer. Hvad så Anton? Vi er tilbage igen. Vi har haft en lille ferie eller hvad man kan ja, sige. vi har været lidt syge og vi har været lidt på ferie og så videre. Eksaminer. Eksaminer. Vi er jo ikke helt uddannet endnu jo. Vi går jo to op i journalistiskolen, så vi har været oppe i samfundsfag. Ja, det er skønt. Så spændende. Nu ved vi i hvert fald en masse om det. Ja, eller vi i hvert fald skrev noget om det. Ja, vi har været til eksamen. Hvem med dig? Hvad har du lavet? Du er ude og rejse, ved jeg? Ja, jeg er ude og rejse. I Paradise Hotel, kan man næsten Ja, det kan man godt kalde det. Næsten. Ej, jeg har været nede på Mauritius. En lille... Det ligger sådan sydfarfakassen, lige ud fra spidsen dernede sydpå. Super spændende. Ja? Ja. Skønt. Og det der var varmt og, og det hele. Ja, ja, det var, det var super lækkert. Det var for godt jo. Der var masser af gode drinks og okay. god varme. og Pina coladas og... Ja, ja, ja, jeg fik lidt pina colada, Jeg fik... Øh, fik lidt whisky. Der var jo simpelthen drinks på stranden. er whisky? Ja. Det er sådan lidt en sjov strand-drink på en eller anden måde. Ja, men det, det, det er, når, sådan man lige, når man ligger der klokken fem cirka, man der sole hele dagen, så, så jeg havde jeg brug for noget stærkt. Okay. Var det sådan all inclusive all ja, drink? Ja, mere, mere eller mindre. Der, der, der det noget, der de, de kan være, der er lidt larm i baggrunden. Det er fordi, der er nogle børn, der løber rundt øh, uden for studiet. Det er, det er jo konfirmationstider. Der er simpelthen en kæmpe konfirmationsfest ja. vi, ovenpå. Vi har lige været ovenpå også lige at hilse på. <laughs> Det kan, det kan vi lige komme ind. Vi har i hvert fald fået øh, vi har fået to glas champagne. Eller vi lånte. De stod, de stod sådan lige som uh, sørgeligt tilbage på champagnebordet. Der var nogle rester. Ja, yeah. champagne derop, som, uh, som vi har lånt. Der er jeg jo imod madspil. 100 100%. Præcis. Det er i alle supermarkeder. Så. S skal vi lige skåle og sige velkommen. Skål. Frels smag lidt godt på den, den med. <laughs> Der er, ikke, Ej, er, der er ikke nogen bobler i. Den er rigtig god. Der er ikke nogen bobler i. <laughs> den er tør og bitter. Ja, det er altså ikke en, det er det er ikke ligesom, en det velkommen være. champagne. Vi skal snakke om dagens tema. Ja. Allerførst, der har jeg lige en lille quiz med til dig. Spændende. Det er en øh, clickbait-quiz. Mm. Uh, clickbait, det er jo de her artikler, som ligesom lokker læseren ind, men ikke rigtig kan leve op til, til det, som de skriver. Jeg ved ikke, så er du melodikampræve? I går Ja, i går ja. Jeg så faktisk lige halvanden times tid Det Høj, var ikke det, der... mening. Ja, jeg er ikke stolt af det altså, Det var jo ikke engang finalen Det var jo semifinalen kunne ja, ja, det fandt jeg ud af Var det godt? Det var sgu meget sjovt Der er nogen, der blandede øh, det at med rap Okay Ja det, Kunne det noget? Jeg tror det var mås måske var det Ungarn Jeg tror faktisk, de gik videre Nå Ja, ja men, altså, det, det kunne helt klart noget Hende, det, var, det var en kvinde, der jotlede. Hun var sindssygt dygtig til det faktisk <laughs> Nu jeg, jeg, er ikke ekspert i jotling. Men hun var virkelig, virkelig dygtig Det Hvordan, hvordan, hvordan lød det du får mig ikke til at hjortle. <laughs> lille hjortle. Nej, det gør du ikke. <laughs> og så var der en, en eller anden form for blanding mellem altså ikonisk rockstjerne med læder, tøj og det hele. Og sådan en form for mohawk, okay. Æ, der, var så, der så rappede, simpelthen. Og nogle gange skik det over til at være sådan en, sådan en rocket måde, han rappede på. Det er sådan helt absurd. Men sådan er det jo altid til MGP, ikke? Jeg hørte også, at ham der Epic Sex Guy, han var tilbage igen. Nå? Det ved jeg ikke, om du så. Nej, jeg overhovedet ikke. Men det, det skal handle om, der skete jo noget helt, helt andet. Offstage. Overskriften lyder. For første gang nogensinde i Eurovision gik på knæ foran millioner af seere. Du gætter aldrig, hvad hun svarede. Okay. Så det er ligesom en, der har frid til en kæreste til Eurovision. Ja, og du gav... læser godt sådan en sum artikel Og, um... og du gætter aldrig, hvad hun svarede. Nej. Så der vil jeg gerne have dig til at gætte. Hvad tror du, hun svarede? Øhm, er det en kvinde, der svarer noget? Ja, det er en. Øhm, jeg tror, hun svarede tak, men nej tak. Der står her mand han siger, Jeg elsker dig virkelig højt. Vil du gifte dig med mig? Spurgte han. Hun kiggede på ham. Ja, svarede hun og smilte. <laughs> det var det? Det var det. Okay. Så der må man sige, at du gætter aldrig, hvad hun svarede. Måske pisket lidt op. Ja, jeg, jeg troede, det var noget med en hest, eller ja. en for, for isbjørn, eller sådan noget. Der, der, der, det ved jeg ikke. Altså, et eller andet absurd i hvert fald skulle der ske. Ja, hun svarede ja. Det er det gode ved clickbait-artikler. Ja. ja, det er det. Det er for aldrig. Nej, det gør det godt nok ikke. Nå, no. hvad hedder Dagens tema, ja. Anton? Det skal vi jo det skal vi også lige nævne. Det er, I dag der er det roller. Hvilke roller kan man ligesom påtage sig, og hvordan er det så efterfølgende, når man har sig en rolle, og lægge den rolle, og lægge den fra sig. Øhm, og i den anledning, så har vi fået fat i... Ja, tidligere. Fisseronny. Mathias opdrop, Opdrup, ja. Og det, det tror jeg bare, vi kalder ham for nu af, ikke? For ikke at... Jo, og hænge fast i det gamle der. Ja. Han blev jo kendt som, som den her Fisseronny, som ligesom var sådan en fiktiv øh, YouTube-blogger. Ja. Og man skulle have damer og sådan en meget bøde type. Ja. Øh, og man troede, det var rigtigt, men fandt så ud af, at det ligesom var en joke, som han havde, lavet. Han havde skabt den her karakter. Ja, han endte med at lave musik på det også, ikke? Altså på den her karakter. Jo, han lavede noget forskelligt. Ja. Jeg tror også, der var et DR-program faktisk, hvor han spillede Fis og Ronny. Okay. Så han kom jo langt ud med det. Øh, så lidt om, hvordan det har været for ham. Ja. Også fordi Fis og Ronny ikke ligesom var den mest sympatiske type. Mm. Så der må også have været noget lidt irriterende ved folk, de går tror, Jamen at man er ham. I forhold til, hvad der er, man ser på YouTube osv. videre. dag, det er sådan... Man kan sige, at det er nemmere end tidligere i hvert fald, at opdage det i en eller anden form for karakter, og så bruge den på de sociale medier, for eksempel. Altså, ja. vi, vi ser det jo alle steder, ikke? Øhm, Og der, der er det jo fint at tage, tage fat i sådan en som ham, og hvordan har det så været at ligge den rolle efterfølgende? Ja, præcis. Og så skal vi øh, snakke lidt om øh, vandflyveren af København. Ja. Øh, vi skal snakke om det her sponsorat her, vi snakkede om sidst. Ja, vi, er jo, vi nærmer os en sponsor. Det er det. Og nu øh, er vi i hvert fald nærmet os det, at vi kan få lov at ringe. Til Kasem, der står for Peter Corner. Ja, og der er en lille sjov, øh, eller, ikke sjov, men en interessant øh, snak, vi skal, have med, vi skal have med Kasem der. Vi ringer ham op på et eller andet tidspunkt, vi ved det ikke helt nu. Han skulle lige ud og, ja, han sagde, at vi måtte ryge, eller vi, vi måtte ringe, når han skulle ryge. Ja, det var meget travlt ja, i dag. han er meget travlt, og det er jo kun godt, og det er også fordi, de laver så sindssygt god mad. Nemlig, men der har været noget drama, ja. så det vender vi tilbage til. Øhm... Ja, fordi de ligger jo ikke nede på Vesterbro Torv længere. Det gør de ikke. Eller gør de det? Men der er nogen, der ligger der. Ja. Men hvem er de så? Præcis. Hvorfor hedder de Lige nøjagtigt. Det finder vi ud af. Um, og så er jeg begyndt at bruge Airbnb. Ja, det er, ikke det er som det. Uh, Jeg bruger ikke Airbnb-lejligheder. Jo, det gør jeg også. Men jeg er at udleje min lejlighed. Mm. Ja, og det er både simpel... godt og skidt for dig, kan man godt Ja, sige. jeg har påtaget mig at rolle som udlejer. Og der, er, der, der er sket lidt. Der. det kommer vi tilbage til også. Jeg kan sige så meget, der, der er en kvinde med navn Lara, indblandet. Ja, en mand med navn Prekop Fra Rumænien, Så har jeg ikke sagt for meget Det er det Men som sagt mens du har ligget der og drukket whisky på stranden Så var jeg lige et smut i København Og der tog jeg jo vandflyveren med over Fra Nordic Sea Plains ja. Fantastisk oplevelse Har du prøvet den? Nej ikke nu. Ikke nu. Det har du ikke? Det, er ikke det er fandme smart Altså det tager jo 40 minutter Og så står du lige ved siden af en lille havfro hvor, hvor er det man tager den fra? Ja det er en ned fra havnen, ja. men der vil jeg sige, altså du skal have råd til en taxa for at tage den, fordi det er en god tur på 40 minutter ned fra etende havnen. Nej det, det? Ja, og det er industrihavn, så det er ikke sådan en flot tur. Så det, det er, altså hvis vi har docken. Ja, men det er ned ved Marseille sporet. er derude omkring. Okay. Ja, så er det er lidt nede. Men øhm, jeg vil så også sige, at der var jeg nok den eneste der kiggede, der kørte i hvert fald taxaer rundt for ligesom at køre derned. Der var ikke rigtig andet dernede. Ja. Men der kan jeg at gå ned. Det tog 40 minutter at gå ned og 40 minutter at flyve, så det. Tag en taxa. Og hvad så, når man skal, skal det kalder man det ikke det? Jo, men det er, det er også meget sjovt, fordi der er det her med de her roller på en eller anden måde, som vi snakker om tidligere. Det, den fik jeg lidt, da jeg skulle med det her vandfly her. Øhm, det er sådan, jeg kommer gående ind i det her øh, boarding-rum, kan man sige. Øhm, og jeg skal så min billet. Og inde i det her rum, der står der fem fyre, og de har alle sammen jakkesæt på. Altså, det er virkelig nogle business-giganter. esben Bjerre stod der også. Øhm, jeg går op til skrænken og siger, at jeg skal have min billet. Og så spørger han mig så, om jeg skal have en uh, taxa eller en uh, leje audi over på den anden side, når jeg, <laughs> når jeg ligesom lander. Og der er jeg sgu lidt nervøs allerede der, ikke, fordi jeg, uh, jeg føler, at de kigger på mig. Og jeg føler allerede, altså, at jeg kommer i denimbukser og en hvid t-shirt ja, og sådan noget. Og du takket Nej. Nej, jeg løg. No. Så sagde jeg, at uh, nej, nej, jeg bor lige over på den anden side. Ja. Så jeg kan bare lige gå for flyet. det. det plejer jeg at gøre. <laughs> så siger jeg, okay, super. Og det, det der med roller, det er lidt sjovt, ja. fordi man kan jo bare sige... Uh, Nej, jeg har ikke rød, øh. men det gider man jo ikke. Jeg har ikke råd til en lege Audi. Ja, det er det. Og jeg skal leje Audi. Ja, det er fordi man kan lege en Audi, som så står klar. Der hvor man lander. Ja, det er også vildt. Ja, det siger ligesom som det der. Det det siger, dem, jo, at der er nogen der gør det. Der må være en del der gør det, ikke? Altså. Jo, jo, nemlig. Du ja. en Audi, så de kan lege, Ja, eftersom det er det der det normale. Ja, det er det. Men jeg siger så at jeg bor lige øh, flux der, Ved siden af den lille havfru. Og så har du mange penge. Ja, det har jeg. Så kommer jeg så kom en bor på det lille fly. Øhm, igen med de her Altså det ligner jo sådan Wall Street man kommer ind i Man kan nærmest høre den der Køb køb selv og sådan noget fra baggrunden ikke? De er i gang i at handle Og så spørger kaptajnen så øh, Er der nogen her der ikke har flået med os før Og der sidder jeg jo igen i saksen Der lyver du igen Ja der tænker jeg fandme nej det, Jeg har flået med jer før Det har jeg jo selvfølgelig ikke men, men jeg siger ikke noget Men jeg bliver sådan lidt nysgerrig alligevel Fordi altså er der noget vigtig information Som jeg ligesom går glip af ved at sige det. Men så jeg fløj med Valdemar der, vores fotograf på, på Kældersnak. Kan man kalde ham. Øh, han rækker så hånden op og siger, at han ikke har fløjet med mig før. Og det, det så er, det er egentlig bare lidt om, om sikkerheden ombord osv. Øh, hvilket der egentlig ikke rigtig var noget af. Det, det var der ikke. Hvis Ej, det, vi styrer det, dig, så styrer vi. Jamen, jamen, det var meget, hvad kan man sige. så der var ikke nogen sådan, scanner og alt det der har der. Du går ligesom bare ind. Man går bare ind i flyet. Okay. Du kan have alt med. Ikke for at opfordre til... Til noget der, men, Nej. Nej, men det var de meget åbne omkring. Øhm. Så ja, men det var en skidegod tur. Det er jo 40 minutter, og man sidder og kigger ned. De flyver ikke så højt jo. Mm. Så man kan se uh, hele landet, og der er Bose-hørtelefoner, man kan have i. Og det er meget fornem på den måde der. Og det tager, hvad var det? 40 minutter, ikke? Ja, 45 minutter, så, så det står du. Ja, lige ved siden af. Men hvad, af hvad er det, hvad det koster? Der stod kineser og to billeder af os, da vi føle Jeg mig som en, en rockstjerne eller noget. Men hvad, hvad koster det at flyve med det? Jamen, det er jo lidt dyrt. Det koster en 1.400 normalt. Det, der så er, det er, at de har lavet sådan en øh, studieordning nu her. Det vil sige, at hvis du kommer som studerende, så kan du flyve til 600 kroner. Hvis man kommer... <laughs> lidt reklame, ja. Hvis ja. man kommer <laughs> en halv time inden flyet flyver, så kan du komme med for 600 Og det vil jeg sige, det er så meget godt givet ud. I hvert fald, hvis man ligesom sammenligner med de andre transportmidler til ja, København. Ja, og for mange personer i dag, så, så er tid jo penge. Ja, det er jo skydesmart, hvis man ja. har den her business-rolle her. Ja, ja. Hvilket de havde. Så jeg vil sige, hvis man skal med vandfløde, så tager en taxa hen til flyd Og til lige noget lige lidt dress lidt op. Så man lige ser lidt pænt ud. Okay. Det, det gør det altså lidt lettere. Så kørte jeg med DSB hjem. Det er jeg altså lidt glad for. Okay. Hvad skete jeg, der? Jeg, altså, jeg synes, jeg synes det er federe en busser og sådan noget. Men jeg ved ikke. Der er sgu en, en hård stemning derinde. Jamen altså, ja. Jeg gør også alt for at undgå DSB. Det har jeg alle dage gjort. Det startede med, da jeg var yngre, da jeg gik på efterskole. Det var også oppe i, nogen vil kalde det vandkantsdanmark, andre Danmark Oppe nær Lyngs, jamen altså, der var altid noget i vejen. Der var altid mm. en eller anden afgang, der var blevet aflyst. Et eller andet, der var et eller andet dyr, der var blevet påkørt. Og så var der et eller andet, der, der, et eller andet, der gjorde, at i hvert fald mit tog hver gang aldrig kom til siden. Og så nåede jeg aldrig tog nummer to, og så skulle jeg ellers sidde og vente i en time eller to hver evig eneste gang. Ja, det er jo alligevel sådan forholdsvis dyrt Ja, ja Så altså, det koster jo 300-400 mm. Fra København til, til, til Aarhus, ikke? Det koster jo nemt 400 kroner 500 kroner nogle gange også Ja, det er det Jeg så da jeg kørte med det hjemt Jeg gjorde mig sådan ligesom en observation. Og der har jeg så også lige tre gode rød Jeg gerne vil give videre Okay For det første hvis du, Lad os sige, at du sidder i øh, toget her Du skal på toilet Hvad gør du så? Jamen, så holder jeg mig Okay, men hvis du ikke kan holde dig Okay, så går jeg ud og tisser og så går du bare ud af Ja, ja. Og det er fejl nummer et. Ja. For det er der rigtig, rigtig mange, der gør. Øhm, især lidt ældre mennesker. Og så står de og mosler med den her dør. De kan ligesom ikke få det op. De kan ikke finde ud af systemet. Jeg sad sådan lige ved i toilettet. Så jeg kunne sidde og kigge. Og jeg så måske 15, der prøvede at gå ind på det her toilet. Og det er simpelthen fordi, der er optaget. Det man lige kan gøre, det er der, hvor tiden står inde i kopien. Der er der sådan en rødt skilt. Og hvis det lyser rødt, vc, så er der optaget derinde. Okay. Og det er her medgivet videre, ja. så folk lige slipper for at skulle stå ind i den der Jamen frygtelige det gang. Det er aldrig mit problem, når jeg har taget DSB. Jeg ender altid med at sidde lige ved toilettet. fordi der aldrig plads. Ja, det var også det, jeg gjorde så. Ja. Men jeg kunne se, der var mange, der ja, de forstod ikke det system der. Ganske kort, så husk at tage noget vand med os. tip nummer to. Det kan man jo ikke få længere. Det er jo sådan tre en halv time, hvor du sidder og tøster. vi stikker noget med. Ja, jeg kunne huske at vi to, vi tog toget sammen kan du stede for København til Aarhus. Ja, det er og du sagde, at det. Du sætter en, for, en form for fængsel, men simpelthen komme ind i der. Men ingenting gøre? Og fordi der er jo ikke, altså nu det lyder som om, vi er verdens rigeste mennesker og, og forkældet, som som er inden en kant, men det der bare med det det er, at først, når du først er sat der i toget, mm. der kommer ikke noget drikke, der kommer ikke noget spise længere. Det, det gør det, det ikke. Det er sådan et kørende fængsel. Så husk vand. Den sidste det er lige når øh, togkonsulteren siger. Øh, Toget er nu i Aarhus. Så kan man så godt lige vente 5 minutter på sit sæde. for der går så altså stadig lige en 9 minutters tid, inden de rent faktisk er i Aarhus. Og der er så mange, der laver den fejl, de stiller sig op. Og så står de der med deres tasker og vælter rundt, fordi tog det slinger sådan lidt. Så bliver lige siddende også. Ja. Tre gode råd til lige at optimere togturen der. Perfekt. Nu har vi også været nok omkring transporten det øh, Det er godt. Jamen, det, det er fint lige at få, lige at få sat på plads. Altså, det, der skal jo gøres noget før at... For at DSB kan reddes. så altså, jeg ved ikke om Blackman er nok. Nu må vi jo se. Er han øh, med DSB? Ja, han har jo lavet de der, hvor hun går gennem gangene, og så fortæller han ellers om hvordan at hans, vil ikke endda i hans familie der har den flade røv, der skal sætte sig ned. jeg ved ikke noget. andet. han fortæller på en meget meget pæn måde. Ligesom jeg er let. Det er ikke taget... lidt en sjov, altså en sjov person til. Han kører da ikke i to. Gør Nej. han det? Nej, er det, det, det ikke jeg helikopter, limousiner snar. Altså man ja, siger han skulle da være den eneste der, der har til at køre på DSP. Ja, det kan måske godt være det. Første der... hvad hedder det? Første, ja, første klasse. klasse. Ja. Får, så får man en måske er det ikke bare vand man får der egentlig. Er det ikke luksusen? man får en kaffe og en vand. Tog, der er fri vand. Og så er der jeg ved det snart ikke. Altså det må være ligesom, at at John Lett har taget letbanen, ikke? Mm. Det var sjovt. Altså, det det, det, det, det, det gør det lidt. Ja. ja. Eller alle kan se komikken i det. Det bliver fantastisk. Ja, det gør det. Det bliver skønt. Det glæder jeg mig til. Det kan være at vi skal se en podcast derfra en dag. Ja, det kan vi godt prøve. Sidde inde i letbanen. Ja Og køre rundt. Det gør vi. Og som vi talte om uh, tidligere, så har vi jo aftale ringe til med jeres tidligere Fiseronny øhm, jeg synes lige vi skal starte med at, at høre et eksempel på Hvad det var han lavede dengang han ligesom gik op i Youtube Og var den her karakter den her rolle Det kan vi lige starte med at høre her øhm, Så når festen er ved død, så tager, jeg ellers, øh, så tager jeg min mobil her Så går jeg hen Nummer Og så, altså til den pige jeg så tidligere har skåret, har ikke? Nummer Så kan man så lige øh, skrive nummeret. ind så er et øh, par dage efter, så skriver du bare til en du, du skal helst være lidt kold Vent et par dage til tømmer man Hvis den har lagt sovn og blev lidt klar i hovedet igen ikke? Så skal du have søde eller sådan noget. Og så øhm, Så kører du den bare eller bilen ind Til et par dage efter hvor du er... Ja, og det er et video der hedder Sådan skår du damer Og det var egentlig meget sådan generelt for de videoer han lavede øh, Den der video den har 640.000 Visninger og det var meget typisk for de videoer, han lavede op, ikke? Jo, det var det. Han har selv 9.300 abonnenter på hans kanal. Ja. Og det er jo rimelig mange i forhold til, at dengang der var YouTube, det var ikke helt lige så stort, som det er i dag. Nej, kan ikke vide, hvor stor han egentlig var blevet i dag, Altså, jo. hvis han nu har lavet det i den der YouTube-tid. Ja, det er det. Men skal vi prøve at ringe til ham en gang? Lad os prøve at, at høre. Det er Mathias. Hej Mathias, det er Anten og Kristoffer inden for Kældersnak. Hej Mathias. Hej. Var du ude og uh, cykler nu, eller hvordan? vi er sidder på en bænk i Fællebanken. Nå, hvor skønt. Hvordan uh, ser du? Ja. ud? Hvordan det ser ud her? Ja. <laughs> Jamen, der er solskimt her og folk på græsset og lidt blæsende, men der ser dejligt ud. Skønt. Ved ja. du hvad, først og fremmest, så vil vi gerne spørge dig om, uh, altså selve det her fænomen Fischeronny. Ja. Hvordan opstod han? Det opstod ved, at jeg øh, tilbage, helt tilbage i 2009 havde lavet videoer over på sådan en, en hjemmeside. Jeg havde sammen med en kammerat, der var hed Galaxy.dk, øh, og det var bare et mulig forskelligt skøre videoer. Og så har øh, vi begyndt at joke med sådan noget. der gå og sådan, sige, fuck systemet, hvis man havde lektie for, sådan, så var det fucking systemets skyld og sådan noget. Og så begyndte det at forme sig mere og mere til sådan en form for karakter. Og så tænkte vi, sådan, prøver vi bare at give den rolle et navn? Og så, kaldte vi, og så snakkede vi om, at det kunne være sjovt, hvis der var det lige startet med sådan noget blogging og sådan noget på YouTube. Mm. Og så, så prøvede jeg bare at lave en video, hvor jeg ligesom legede ham her, Ronny, som vi så kaldte dem. Og så lavede jeg et par videoer til YouTube, og så lige pludselig så var der bare en hel masse, der havde set dem og troede på, at det var sandt. Og hvor hurtigt gik det? Jamen, jeg lavede videoerne om sommeren, og så havde jeg lavet to, og så gik der... To, tre måneder. Det var i oktober, at jeg pludselig lukkede ind en dag og så, at det havde den 10.000 views. Okay. Og det var sådan helt vildt, synes jeg. <laughs> og folk havde skrevet sådan nogle forskellige ting. Men altså, var det meningen, at, at fiserunderhistorisk kunne blive så, ja, vigtig en ja, karakter, hvis man altså, ikke siger så stor en karakter? Ja, altså det var faktisk, det var noget, vi havde snakket om, at det kunne være fedt, hvis det skete og sådan tage råd på folk. Men jeg havde ikke regnet med, at det ville ske. Jeg regnede regnet med, at så ville mine venner se det, og nogle flere ville ligesom se det, ikke? Okay. jeg havde ikke regnet med, det, sådan, at, at folk ville tro på det. Hvad var sådan de første så, reaktioner på det? De første reaktioner var sådan, Åh, oh, fuck, mand, var er det dum at høre på. Ah, kan det passe det her? Hey, øh, fedt at høre om dit liv og sådan noget. Mm. Og Hvad? så fik jeg sådan lidt blod på tanden, og så lavede jeg den, den største video, jeg lavede på YouTube i sin tid, det en, den der hedder Sådan Skåret og Damer. Der, ja, den har vi den faktisk lige, lige, øh, lige øh. spillet et klip for. Ja, ja okay. <laughs> Stærkt. Der, øh, der var der sådan, det var der, det sådan eksploderede helt vildt dengang. Okay. Hvordan var det her, selv altså selve det her spil her mellem dig selv, og så den her rolle her, sådan i, i selve Jamen, hverdagen også? Ja, det var sgu meget sjovt, fordi helt tilbage i starten der, der ville jeg meget gerne helt skjule, at det var mig, fordi Haydn ligesom skulle være der, hvis folk bare fandt ud af, at, at det er bare en gymnasieløv, der har lavet det, så ville luften ligesom gå i ballonen Så sådan, når folk kommer ind og spørger dig, hey, hvad så er det ikke dig, der er, der er Så jeg sådan, nej, nej. Det er det ikke, det, det er en anden, jeg har set. Det, det ligner mig, ja, men det er sgu ikke mig. Okay. Og sådan, <laughs> og sådan det var også lidt sjovt, fordi at, altså, når jeg bare var sammen med mine forældre, og sådan noget, så var jeg jo bare mig selv, men så gik jeg ligesom ind på værelset, og så gik jeg i rolle, ikke? Mm -hmm. Var det altid bare sjovt? Altså, fordi jeg tænker, fysikroni som person er jo ikke sådan supersympatisk. Nej. <laughs> så var det... Ja, bare... altså, det, det var, altså, det der var mest belastet, det var bare, når folk kom hen på gaden og veltage billeder og råbe af alle ting. Okay. Øhm, så Ellers så sådan, har jeg sådan, skal være meget god til sådan at hvor hvornår jeg var hvilken person. Og sådan. Okay, så du har ikke haft nogen sådan uheldige episoder på den måde der? Dog, der har været nogle uheldige episoder undervejs. Det har været sådan, for eksempel på et tidspunkt, hvor jeg lærer vikar, og så nogle af børnene var begyndt at se de her videoer og jeg stod til sådan en... en team nede i 3. klasse en gang, hvor vi computerrum, og så var der pludselig en, der sagde som, Mathias, er det dig det her, der står der ude med fisse? <laughs> og så var jeg sådan, ja, det, det er ikke mig, men og sådan, det var virkelig svært at få forklaret det. Ja, ja. Og så blev jeg kaldt op, og så fik jeg at vide, at på kontoret, at jeg enten så ville jeg blive flyttet fra skolen, eller så skulle jeg slette videoerne. Okay. Hvad, og så, sagde du så? Jamen, jeg, jeg, jeg gjorde dem alle sammen private, så man ikke kunne se dem længere. Okay. Men der var de ligesom ja. noget ud i videoerne, eller hvordan? Jamen, der var de noget ud, og børnene havde set dem. Ja. Og sådan. Så det var jo ret... Altså, jeg kunne godt forstå deres forældre, synes det var mærkeligt, at... De, de så kun mig, som jeg var på videoerne, ikke? Som jeg var i virkeligheden. Hvordan var det så, at være blevet den her rolle? Jamen, det var sådan... Det var lidt nederen, og sådan, og... Altså, mest i forældrenes øjne, at være sådan den der... Outlaw-type, som ikke gav en fuck, og sådan... Og sådan, jeg følger jo, jeg var meget andet, end bare, at jeg havde lavet de videoer. Så på den måde blev jeg lidt sat i bås, bare som videofyren, ikke? Mm, okay, lykkedes det da så at ja, lægge den der rolle fra dig? Kunne du få ja, over ja, at det altså ikke var dig? Ja, nogenlunde. Jeg stoppede ret kort tid efter, at jeg øh, var blevet konfronteret med det. Okay, er der stadig folk i dag, mm. som, som ligesom genkender dig for Ronnie? Eller tror, at ja. det er Ronnie? Ja, der er tit nogen, hvor de aldrig har fundet ud af, at det var fake. Og så finder de først ud af det, når de ser mig. Det er sådan måske 20 procent. Og så er der sådan resten af sådan nogen, der kommer og... hvad så er det der, der har lavet stis rundt Hold kæft, mand. Der er sgu der mange, der troede på det, var der ikke? Hvad siger du så til dem for Dem, der kommer hen og konfronterer dig med den her karakter? Ja. så siger jeg... ja, ja. Der var mange, der troede på, at det var ægte. Og så spørger de Nå, hvordan fandt du på det? og så forklarer. jeg bare historien, så det er sådan det er sgu meget stille og roligt, når folk kommer hen men altså, det er primært til sådan, på festivaler og steder, hvor der er mange unge mennesker, så kommer der tit sådan en hype omkring det okay. og så er det mindre og mindre, ikke? fordi det er noget tid siden, jeg har lavet videoer med mm. men generelt set så, så, så kan man sige, at det var en positiv oplevelse for dig ja, ja det synes jeg helt klart, det har været, det har været en sjov isbryder, sådan, når jeg har været til fester og sådan noget, fordi folk altid har haft det eller andet og spørger mig om til at starte med, og så har man snakket med dem. Okay. Og nogle, har du, har du, har du kunne score på hvad være fiseron i? Ja, det har jeg godt. Er, har jeg. Gang. Nå, hvordan Hvordan fungerer det? <laughs> Nå, mere bare, at så har, har der været sådan noget. For eksempel på Roskilde, så er der nogle drenge, der har genkendt mig. Og så er nogle af deres veninder, der har ligesom, syntes, det var sygt spændende. Og sådan okay. forskellige ting. Og så er det sådan en det er meget god åbner til sådan ligesom at, at føre den videre derfra. Okay, så du føler ligesom folk, de har ja. det det, det er nemt at overtale folk om, at fisse det er altså ikke mig. Det, det synes du ikke, er ja, ja. et problem? Nej, det, okay. det, det kommer an på... Altså, hvis folk er over sådan noget, 15 år, så er det overhovedet ikke svært. Jeg var engang ude og holde et foredrag med sådan, for sådan nogle femteklasser om sociale medier og sådan noget. Hvor jeg så lejede Ronnie til at starte med, og så fattede de det slet ikke der, så tog hun af, hvor Ronny var fede af, som julemanden. Okay. Har det, har det ligesom kunne give dig muligheder? Nu er jeg også, at du har haft Ronny som karakter... Jamen, det har givet nogle muligheder i, at jeg har lavet nogle forskellige kampagner for øh, undervisningsministeriet og øh, kirkeministeriet, som, hvor de ligesom har set, at jeg har lavet noget tidligere, som har fået mange følgere og sådan, ikke? Jo, jo, jo. Og du er lige blevet øh, øh. kommunikations... Hvad var det? Ja, PR kommunikationsansvarlig på Vallekilde. Ja, det er jo vores gamle, gamle højskole. Er det rigtigt? Ja, så det er var var meget sjovt. Nej, hvor stærkt. Det er et godt sted. Så har I haft Rasmus eller noget? Ja, ja. Altid ja. <laughs> spurgte, spurgte de til Visse, Ronny? Eller var de helt ja, ligeglade de spurgte, med det? De spurgte, hvorfor jeg havde lavet det, og hvad jeg havde fået ud af det. Og, sådan, og de synes, det synes jeg var meget interessant, det her med at, at kunne skabe opmærksomhed om noget. Så vil jeg sige, at de var ikke kritiske, men de forskellige gange, jeg har lavet kampagner sådan, for ministeriet og sådan noget, så er jeg hver gang blevet spurgt. Ja, altså hvis folk begynder at skrive alt muligt med fiseronning og sådan noget, det vil vi jo helst ikke associeres med. Og der har jeg svaret hver gang, at Men, prøv at høre, folk kan sgu godt finde ud af, at det er en karakter, og det er ikke den, jeg er. Okay. Men der har det hver gang lige været sådan en ting, hvor jeg skulle bare lige forsvare det. ikke? Ja, fordi du, du... Altså hvis man googler dig for eksempel, så kommer der alle al, al de her tank, ting frem med hukommelsesteknikker, og at du har den her ja. helt vilde hukommelse. Hvordan... Mm har du det med, at nogen ser dig, måske stadigvæk som Fischeron, i samtidig med, at du har den her, altså, du har jo en hjerne, som er, som er enestående i forhold til mange andre, så du kan huske ting, og, og så videre. Hvordan har du det ja. med, at nogen tænker noget om dig, men du tænker noget andet om dig selv, måske? Ja, det er sådan lidt, øh, altså, hvis nu vi tager det med hukommelse og sådan noget, så har jeg levet af at holde foredrag det seneste år her. Der, øh, der håber jeg jo, jeg ved det jo ikke, men det kan jo godt være, at der er nogle kunder, der er faldet fra, fordi de har været Ah, han er vist lidt useriøs, fordi de så har set Ronny, ikke? Øhm, så der håber jeg nogle gange... Altså, jeg vil ønske, at folk vidste præcis, hvem jeg var. Og ikke sådan, kun ud fra, hvad de googlede. Øhm, så nogle gange vil jeg... Måske, altså... For nogle mennesker vil jeg ønske, at jeg kunne slette Fisseronny, når de googlede noget. Men samtidig så er det også en del af, hvad jeg har lavet, og hvem jeg er. Og, så, mm. så der er ikke så meget at fortryde på den måde. Så han kommer til at lægge der til evig tid. Ja, yeah. og så kan man sige, når, når det pludselig er, nu er det jo, så er det to år, siden jeg sådan har lavet sådan en video for alvor med ham. Mm. Altså, når der er gået fem år, og sådan noget, så er det jo bare det, der har hørt min ungdom til, kan man sige. Ja, yeah, ja. Yeah. Men nogle gange, sådan altså, jeg overvejer nogle gange, at jeg bare lige skal tage hunden på og lave en video igen. Hvorfor det? <laughs> yeah. Fordi det sådan altid er, altså, vi går sådan nemme likes, og yeah, det er yeah, altid grineren lige at lave noget, ikke? Øhm, men det, er også, altså det har piger, og det har, det har haft sit liv, så jeg sådan, okay. der er ikke så meget af ja. ja. det. Super. Det var fedt lige at få et indblik i det. Ja, helt klart. Hvor er du på vej hen nu her? Nu skal jeg hjem og uh, passe min syge kæreste. Nå, for påhå. Ja. Og så skal jeg, uh, ja, hyggeligt. Hvad fejler hun? <laughs> hun har feber og ondt i halsen. Og hun har fødselsdag i morgen, så... Nej. Det, uh... Ingefær. Ja, ja. Ingefær vidler jeg tidligere. Ingefær, Ingefær, Ingefær. <laughs> det hjælper. Ja. Det er godt. Tak for det, Mathias. Fint, I lige måde. Godt. Hej. Hej. Hej. er syg. Det var da ærgerligt. Jo, det jo ligesom dig jo. Ja, ja præcis. Det var du skrev til mig, at jeg skulle gøre, hvis jeg havde øh, snue? Det var lidt det samme, ikke? Du tager en gryde med vand, og så koger du ingefær og hvidløg af chili. Brr, 20 minutter. Og så ja. har du ligesom en, en meget, meget stærk. Viske, ja præcis, og, og det virker. Prøvede altså, du det? Ja, har ja, selvfølgelig prøvede det. Jeg Gør alt hvad du siger til mig. Var det godt? Ja, det var, helt, det var mega lækkert. Og man kan sige, hvis det hvor så stærk er blev. Det? På, øh, altså, jeg, man kan sige, jeg prøvede smagte den der med fordi jeg er ikke så god til det der stærke med der. Mm. Øh, det var fint nok, det mine blev jo ikke så stærk. Okay. Det gjorde det ikke. Okay. Men altså det vigtigste det var jo, øh, altså citronen og så de der dampe, der kommer op efterfølgende, når man sidder med det der tæppe over, det kan man også godt gøre, jo, hvor man koger vand, putter citron i og så sætter sig med et tæppe over. Ja, det har jeg faktisk ikke prøvet. Nej, det, det, det løsner. Okay. Ja, I disse øh, flu tider så mm. er det med at prøve lidt af hvert. Og ikke at det, så får man en super lækker hud af det. <laughs> det er værd til med. Ja, det er værd til med. Super. Vi skal videre. Ja, det skal vi. Det skal vi. Vi skulle egentlig snakke med Pita Kornen nu her. Han har ikke skrevet til mig nu. Karsim. Okay. Så jeg synes, vi springer den over lige første omgang. Øhm, og så skal vi til noget andet Fordi du er jo begyndt at tjene lidt penge For uden øh, studiearbejde og så videre. Ja. Ved at lege din, din lejlighed ud Til Airbnb Til Airbnb Den gode deleøkonomi det er, er det. noget til Christoffer Ja Og hvordan er det? Det er super fint ja. Jeg synes det er, øh, altså det er jo Primært dem der leger min lejlighed er udlændinge. Ja. Det er folk fra Italien øh, Østeuropa jeg har haft nogle spanioler, spaniere, øhm, og så enkelte danskere selvfølgelig. Det er okay. også. Nogle svenskere også. De er skidsøde, mm. mega søde. Ja, skøn. Du havde jo en fra Romanien, ved jeg. Ja, det Vi var, var sammen en af da, fra Østeuropa. kom. Ja. Vi sidder oppe i din lejlighed. Ja. Da anmodningen tikker ind, jeg har sat det til på Airbnb, at folk skal ligesom anmode mig om at få lejligheden. Og så skal jeg godkende dem. Og så kan jeg så se et billede. Jeg kan se en beskrivelse af dem. Den her beskrivelse var så ser på den måde at det var en mand, måske man skal jo sige cirka 25 år. En romansk mand cirka 25 år ja. med en kæmpe stor hube på hovedet. Og et ja, så nogle øjne der bare sagde jeg slår dig ihjel. Han prøvede at smile, men det kunne han ikke. Ja, det det har han aldrig sinde lært. Hans, hans, hverken hans varemor, han sagde værken hans sværmor havde han sinde lært ham at smile. Men vi har så lige talt om øh, Andrea. Hvad, hvad, hvad var det det var? Ja, Hans navn. Det, det var Prekop. cop Hans, Hans navn er Prekop. Ja. Og vi havde lige talt om det der med Airbnb, og vi havde hørt om, at, at der er folk, der bruger det til prostitution osv. Nu er vi begyndt til journalister. Og så derfor tænkte vi, at vi, vi prøver. Altså, jeg kan lige så godt sige, at vi vidste godt. Vi havde i hvert fald en formodning om, at det her det var højst synligt. En prostitutionsanmodning. Ja, men, men alligevel tænker man jo også... Det er også lidt racistisk, ikke, finder fra Rumænien noget pre, -pre Ja. Det er det nok ikke. Nej, og vi vil gerne, altså man kan sige, at vores tvivl skulle ligesom komme pre og kærsten til gode. For det er jo det, der var med det. Det er jo der leger den. Han skriver så til mig, at det er ham og kæresten, der skal bruge lejligheden. Mm, hvor hyggeligt. Fra tirsdag til søndag. Ja, tænker jeg, at det er da hyggeligt, og om ikke andet så... Øh, Jamen, så, så kan jeg prøve at hilse på dem, og så prøve at opleve, hvilke nogen. Prøv at se, hvilke, hvilke slags typer de er, ikke? Så må jeg så tage den derfra. Yeah. En time efter, jeg har godkendt, der skriver prekop, at han desværre ikke kommer alligevel. Nå. No. Ja, han kommer først om lørdagen, eller ja, måske først, når han skal tjekke ud deres søndag. Okay, så han skulle bare have en, en dag han i Aarhus? Han, han, han skulle faktisk kunne have en dag i Aarhus, <laughs> ja. øh, Og han kommer fra Rumænien. Okay, en lang tur ja. for, for en dag. Og så skulle Karsen, hun skulle være alene i. tirsdag til, til søndag, ja. Yeah. I Danmark, men hun skulle jo også. Hvad de, hun skulle opleve? Errors. <laughs> Errors. And, and the and, and, and, and Aros? Aros? One. Ja, yeah. An and, and One, ja. Der var forkelle, <laughs> forskellige. Der, er, ting, der, hun der mm, det var mange er i library. Og det er faktisk noget af det besynderlige ved det også. Det er, at de ved jo rent faktisk godt, selvom de nogle gange skal bruge det til prostitution. De ved jo godt, hvad der foregår i byen. Ja, yeah. øh, flere af dem i hvert fald. Men vi ved jo så stadig ikke, hvad det, hvad det ligesom var, hun skulle jo. Vi, vi tog hjem til dig, kan jeg huske. Og øh, du var klar til, at hun skulle komme hen og nøglerne. Øhm, og du spurgte jo ind til, hvad hun skulle opleve og så videre. Altså for ligesom at prøve at se, kunne man få et eller andet ud af hende? Ja. Yeah. Det kunne man sag mig ikke? Nej. Hvad altså... var det, hun sagde pre, pre der? Hvad var det, han lavede? Øh, Gabriella som hun hed, mm. pigen, forklarer, at kæresten pre-cop der, han skulle, han skulle til Danmark, fordi han var bilhandler. <laughs> ja. Han købte brugte biler, og renoverede dem, og så solgte han den ellers videre i hele verden. Mm. Det, det var sådan hendes udlægning af, hvad Precop han, han arbejdede med Så han skulle til Danmark for at købe en bil? Han skulle til Danmark for at sælge fi Jeg tror nemlig, det der er med det, og det tror jeg også, hun taler om Det er, at man kan købe biler i Østeuropa Han mm. dem billigt, og så sælge dem videre i Norden Eller sælge, sælge dem videre dyrt øh, op i Norden Okay ja. det, det var det, hun forklarede i hvert fald Det er også svært at nå, hvis man har en dag i Aarhus Og så altså, skulle, er... altså, skulle han have biler med at sælge dem Men altså, vi kunne se <laughs> i Precops øjne han var, en, han var en kynisk fætter der var sikkert ikke noget der. Jeg så hurtigt på skudt sådan et par en sko der afsted. Nej, ja, han har haft til verdens dyreste og største... Han har aftrådt til verdens dyreste hue og verdens største hue. Altså det... Ja, det er jo... Det er svært at forklare. Han var, han var en speciel fætter på det mm. billede der. Hun tjekker så ind. Ja. Vi hun, siger farvel. Vi siger farvel til hende. Hun virker sød. Ja, hun virker super superfin. Du jeg siger... Ah, hun, det, hun er ikke prostitueret. Det er hun ikke. Det er hun ja, ikke. Ja, jeg er totalt på hendes side der. Hun kommer med sit øh, pænt tøj. Øhm, med sin lille trolley og så videre, og tjekker ind, og hun ja. ved en masse af morhus. Her Christopher, siger hun. Præcis. Hun, hun rigtig meget. Hun har totalt overtaget, <laughs> til at hun gerne vil bruge min lejlighed. Mm. Vi tjekker ud, det er tirsdag, onsdag, Jeg er så sammen med nogle af venner. Ja. Og vi, øh, vi tænker sådan, nah, det kunne være lidt sjovt at tjekke, og kan man ikke finde hende, inde på nogle sider, eller sådan noget, der, hvis hun nu er prostitueret. Så vi går bare ind og søger, Escort, øh, okay. ind på Google. Det første, der kommer frem, det er escort-side.dk. Ja. Vi, vi starter bare fra en ende af, så, så det prøver vi. Vi prøver også frem. Vi går ind på escort-side.dk. Vi scroller lidt ned. Og bare lige sådan derude, der er rigtig mange escort. Der er rigtig mange prostituerede i Aarhus, Kasser, jeg så, så hele tiden okay. Så man segmenterer ligesom, jeg vælger Aarhus som mit område. Og så kommer der en pige frem, jeg synes simpelthen, jeg kan genkende hendes læber. Mm. For hun havde sådan nogle meget fyldige læber, og så sådan nogle, hun har sådan en mellemrum mellem sine tænder. Okay. Øh, Gabriella, som hun hedder. Men hende hendes pige hedder Lara. Nå. Ja. Hvor mærkeligt Ja, så til? ej, Ved da, Jeg kan lige nå tjekke den alligevel. Og hendes hoved var, du sendte den jo også til mig. Ja. Og hendes hoved var sådan censureret. Altså, altså jeg kunne ikke se. Nej, man kunne kun se, at det skulle være hende. Man kunne kun se læberne og så ned efter, altså munden og ned efter. Okay. På de billeder der var blevet lagt op. Så sender du en SMS? Jeg skriver til hende Kan vi finde kan vi finde SMS'en? Ja, jeg kan lige prøve at finde den. Jeg sender en sms, ja. du, ja, du har fundet profilen herinde på eskortside.dk. Ja. Der er de her seks billeder, der står discrete de, de og hun er, er fræk og med på den værste. Præcis. Vi starter faktisk med at ringe til hende. Okay. Øh, vi starter med at ringe til hende, ja. Og så skriver hun så, hun tager ikke telefonen. Så skriver hun så til mig, text me, smiley. Ja. Så skriver jeg så til hende, hey, you look so sweet, where in Aarhus do you stay? Så skriver hun bare, centrum. Så skriver hun så, at hun har menstruation, desværre. Nå. Æm, I forhold til, hvad hun nu engang skal lave. Det er lidt et uheldigt tidspunkt at tage til Danmark på sig. Det virker det er super dumt. Hvis <laughs> det er der fem dage, hun så nu engang har menstruation. Men hun, okay. har, hun har menstruation, skriver hun. Men hun kan godt klare mig alligevel. Okay. Hvilket vil sige, hun så vil kilde blowjob. Nå, ja. Yes. Æm, det skal så senere vise sig, at det er et blowjob, hvor jeg tilbyder her muligheden for at komme ind på maven. Det er åbenbart en ekstra service, det vidste jeg ikke. Okay. Ja. Det er en feature, hun har. Åbenbart. Um, og så der går lidt tid. Hun svarer ikke på mine SMS om, øh, om vi kan mødes. For jeg skriver til hende, hvor kan vi mødes henne. Mm. Så skriver hun så, klokken halv ti, halv 11 er klokken, blev. jeg. Så skriver hun, min adresse. <laughs> og så skriver hun så, how much time, ja på sit lidt gebrokende engelsk. How much time it takes you to come, spørgsmålstegn, smiley. Ja. Så stopper den jo så ellers der. <laughs> oh, øh, hvordan var det at få den sms? Ja, det var absurd. Hej, altså, jeg er her hjemme hos dig. Det er at at der er en prostitueret indenfor i ens lejlighed. Og hvad havde hun haft der? En 3-4 dage? Tre dage? Hun havde ja, hun tjekkede ind tirsdag. Det her det var onsdag. Okay. Ja, altså jeg vi godt, jeg skulle ligesom være, skulle være på vagt. Så <laughs> øh, Og det, det var det øh, mine venner og jeg også der. Mm. Vi kontakter, eller jeg ringer så til Airbnb, da jeg har fået den der sms, hvor hun sender, at hun er i min lejlighed. Den prostituerede Ja. Og siger så til dem, jeg har beviser for, det, det, det skal jeg lige sige at med, der er ikke nogen danskere på arbejde, fordi det er aften. Det ved jeg også, der er flere, der har været utilfredse over. Det er aften, så derfor er der ikke nogen på arbejde øh, på den danske, i den danske filial i Airbnb. Nej, det er klart. Så derfor har jeg får fat i Hank. Ja. En udlænding, som så, han er superflink, han der er ikke noget der. Det der bare med det der er, at han, han, han kan, kan ikke gøre så meget. Han sender mig så videre til en kvinde. Jeg kan ikke huske for det en, en kvinde sender, mig, sender han mig så videre til. Okay. Jeg taler med hende, får det forklaret. Sender mit, sender, mit, sender, mit, sender mit bevismateriale i form af billederne og jeg sender escort-side.dk. Ja, der har du også lavet et godt grundarbejde. Ja. fordi du har jo optaget det hele og taget screenshots og så videre. Nej, nej. Jo, jeg har taget screenshots, ja. Ja, jeg tog screenshots. Øhm, Man... øhm, og så, det sender jeg så videre til Airbnb, som så ellers sætter det i gang. Det viser sig så, at de kan sagtens få en smidt ud, men jeg må ikke ringe til politiet, før, før de ligesom har kontaktet hin. For det er sådan i Danmark, at prostitution Okay, det... vi har simpelthen en uh, breaking nu her. Vi har en breaking. Kasim fra Peter Corner. Han er tid nu. Han står lige nu med en halv uh, en prins i kæften, <laughs> tror jeg. Godt. Så prøver vi lige sammen. Så vender vi lige tilbage til Airbnb, og ja, en hvordan de så fanger. taklede den her situation, nu hvor der er ingen i Danmark, der havde dem. det dem. Skal Ja, du taler med Antin og Christoffer inden for kældersnak. Okay, goddag. goddag. Hej, du er tid nu her? Det havde jeg. Ja, smuk. Står du ud og får en cigaret, eller hvordan? Ja, jeg prøver lige at få lidt frisk luft i i lukkerne. Okay, er der <laughs> tempo på dernede? Mange folk? Ja der, ja, der sker lidt. Der er jo hele dag, så er der den Nå, det er det. Nå, det er altid det, noget. Ja, det er altid, altid dejligt. Nu skal du bare høre, at, uh, grunden til, at vi ringer, det er jo, at vi ja. skal have fat i en uh, sponsor her til vores program. Ja. Og vi ja. har jo været nede ved jeres uh, Bix på Den dengang, hvor det lå der. Nå, ja. ja. Og vi synes jo, det var fantastisk. Altså, det var, ja, tror, ja. det var en pizza som en, en pizza skulle laves. Så okay. vi tænkte selvfølgelig, pita corner. Ja. Så hvad siger du til, at vi på en eller anden måde laver et, et lille samarbejde? Det lyder da ikke helt dumt. Det er jeg næsten klar på. Ja. Det er da klar på. Det lyder godt. Altså det nu sådan, nu, er. nu ved jeg ikke, at vi har jo aldrig som sådan haft en sponsor før. Men det vi selv forestiller os, det er at vi får øh, et menu i hver, imellem hvert afsnit vi sender. Ja. Vi sender en gang om ugen, hver nu uge deromkring. Ja. Hvordan lyder det? Det lyder meget finligt. Gør det, det Hvis det gør, hvis det gør at jeg er glad, så er det glad. Så det vil gøre os rigtig, glad. rigtig glad. Det gør os meget ja, glad. Fantastisk. Det skal vi godt finde ud af. Det lyder godt. Så vil vi glæde os til at komme ned forbi. Vi ja, er i hvert fald mere end velkommen, da. I mere end velkommen. Men, men, kan selv... men vi, er, vi, er, vi er jo kun nede på streetfood nu, ja, ikke? Jo, det er lige præcis det. Vi har... Fordi tidligere der var I jo på Vesterbortog. Ja. Men Ja, jeg har... ja. ja I men jeg er ligesom flyttet faktisk. fra Vesterbortog ned til Street ja. Food. Lige præcis. Yes. Og hvor ligger de her nu så? Yeah, på vi, ligger, vi ligger faktisk midt i det hele. I kan ikke undgå at se, at vi snart at kommer ind. Okay. Så vi har, fået, vi har fået en god placering på Street Food, og så har jeg bare valgt at stå alt samarbejde med Vesterbord øh, Ja, fordi, der ligger jo stadig en pizza corner nede på Vesterbord Tov. Ja, det, ja der, der har været en, vi har haft nogle kampe i gang, og så må vi jo se, hvad der kommer til at ske. Jeg oparbejer meget kraftigt at bare skifte navn, okay. og bare rebrand det hele. Fordi jeg kan ikke stå ind for det produkt, der bliver leveret dernede. jeg ser gerne, at, at det ikke bliver sammenlignet med det, jeg leverer. Er det nogle dårlige pizzaer, eller hvad? Jeg har ikke, jeg har ikke smagt dem. Nå, hvad siger jeg? Jeg, jeg, jeg, <laughs> jeg <laughs> Mine er i hvert fald god. Det kan jeg love dig. Ja, ja det er det. Det lover dig. Og jeg Og jeg udvikler hele tiden, Når jeg sørger for, at der kommer noget nyt i salatikbarn hele tiden. Når jeg tilføjer nogle nye pizzaer her over sommeren og sådan nogle ting. Sådan. Så jeg, det, det produkt, jeg laver, det, det, det kan jeg stå ind for 100 procent. Jeg laver alt fra bunden af. Men, men dem, der, jeg, dem, der så er på Vesterbortov, de lader ja, jo ja. Lader de lidt som om, at, at de er ja, måske... Jamen, de føler måske lidt, at det er deres ret, at det uh, er fordi det stod på pølsevognen først, så det er, at de føler, at det er deres uh, navn. Okay. det er jo mig der, kom, det er mig, der kom med navn og koncepter det hele ja. i, i sin tid. Og så, så blev det... vi jo bare uenige, og så har vi valgt at gå til hver sit, og så er der jo nogen, der ikke har holdt deres del af aftalen, og, og okay. så må vi jo bare tage det, som det kommer, ikke? Det er måske en udlej, der har, har duftet lidt penge, eller hvordan? Næh, ja, jeg tror, det er kønt køen har fristet. Ja, ja. Og ja. har, fristet, har fristet. Så det, de, de, de, prøver, de prøver at drive ud en pita, bare der er ja. noget. Det folk har fået fra det pita corner før i tiden. Mm. Det, det kan jeg, ikke, jeg kan ikke stå ind for, det er det samme, de får der nede, Så jeg ser da gerne, at folk de kommer ned til mig ned på Sweet Food. Og, og så får de rigtige produkt som, som jeg lancerede til at starte med. yes, vil du at det er her medgivet videre? Hold <laughs> Hold jer, jo, hold jer fra på Tov, siger vi. Og det, det, det, det siger du ikke, det siger vi for dig. Men drengene, I kommer bare forbi, og så kan vi lige ta snakke, og så skal vi nok finde ud af det hele, ikke? Jo, det og lyder spændt. Det er godt. Vi ses, så du må have en for god dag. lykke med det hele. tak for det. Det, det er, det er godt. godt. Hej hej. Hej. Då. Hej, hej, hej. Sådan. Ja. Så er Sutton. Så der Pita. Han er altså sød. Han er en rigtig god mand. Det, det er, er sjovt for ham. Ja, det er sjovt, hvad der er der dernede, ikke? Men øh. jo. Nu må vi se. Nå. Vi gør den lidt med Airbnb. Hank. Hank, Airbnb, Hank og den søde kvinde der ellers også arbejdede hos Airbnb. Ja. Jeg fortalte med dem. Det ender med at de får ophæve kontrakten, som man jo laver, når en øh, lejer en lejlighed øh, på Airbnb, De ophæver så kontrakten, og så siger Hank så sig til mig, som jeg har fået tilbage igen. Det, det, det svinger lidt fra ham tilbage, hvem jeg taler med. Hank siger så, du kan nu ringe til politiet. Jeg siger sådan, Hank, det er sindssygt. Jeg gider ikke snakke med politiet. Der er, blevet, Ude, der er klokken blevet et om natten, og det er blevet sent osv. så videre. Jeg siger sådan, Hank, jeg gider ikke ringe til politiet. Så, siger, nå, okay. Jeg siger sådan, Hank, kan du ikke bare sige til hende? Gabriella Lara, og af hvad hun hedder, mm. hun kan bare blive sovende. Og så tager jeg den med hende i morgen, men hun skal i hvert fald stoppe med at være prostitueret i min lejlighed. Ja. ja. Og det, det skriver han så til hende. Hun sover der. Hun skriver så til mig dagen efter klokken 8 om morgenen, mm. at det er en kæmpe misforståelse, det der er sket her. Det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe misforståelse. Mm. Og at hun selvfølgelig gerne vil blive boende i lejligheden. Det skriver så nej, og kontrakten er blevet ophævet. Og jeg skriver eller jeg skriver så bare til hende, at det er BNB, der har fortalt mig, hvad der, der er sket. Ja. ja, også fordi at jeg så jo også de sms'er, hun sendte, der, hvor hun sagde, at det var en misforståelse. Og man fik jo lidt ondt af hende på en eller anden måde. Ja, det er det. Og fordi Jeg ved jo ikke, om der er en eller anden, der har ligesom styrer hende. En pimp. Om det er pre-cop, der er hendes pimp på en eller anden måde, og styrer hende, kontrollerer hende. Nej. Men det der så er med det. Det er, at man kan så efterfølgende... Jeg har efterfølgende været inde på den deres kort tid igen, for at se, om hun stadigvæk mm -hmm. er aktiv i Aarhus. Ja, vi var inde i dag. Ja, men vi har lige været inde nu for en time siden. Hun er simpelthen stadigvæk aktiv. Så en lille opfordring, hvis nogen skulle bruge at i en derude. Er der en fyr, der hedder Prekop der har booket øh, jeres lejlighed til en weekendtur i Aarhus? Men han er bilhandler, så han kommer ikke alligevel. Ja. Så det er Gabriella. Eller Lara. Eller Lara. Eller Simone. Der er på spil, vi har prøvet at skrive til hende nu her. Øhm, jeg har skrevet, at jeg gerne vil komme forbi. For ligesom at få den nye adresse. Og så derefter ligesom øh, informere dem, der bor der nu. Om hvad der foregår i deres hjem. Men hun er blevet lidt påpasselig med at skrive adressen ud. Ja. Forståeligt, kan man sige. Ja, jeg ved ikke, om hun holder på det. Men, men hvis man bliver ved med at skrive, så må hun jo. Altså, hun skal jo have nogle kunder også jo. Præcis. Det tror jeg bare, vi øh, følger op på næste program. Det følger vi op på. Det er ligesom vores mål her. Det er, at vi skal have hende til adresse. Ja. Det, det er det ikke for at, øh, at jage hende som person. Vi, vi kender ikke hendes rundt hvorfor hun er prostitueret. Men det går jo ikke, at man er prostitueret i andre personers lejlighed. Nej, det, det er synd. Det kan familie være familier osv. Og, og det er jo mænd, der kommer der og, og bader i deres øh, badeværelse. Ja. Og... Puh, ja. og man ved ikke, hvad det er, de foretager sig. Nej. Men det, altså, det... Jeg skal i hvert fald ikke røre ved til hjemme der. dig <længere>, det er helt sikkert. Hun efterlod noget Nutella. Ja, det skal du ikke røre ved. Nej. Det er jo det gode gamle, med lige dyber ned i Nutella'en og så... Altså. Det er, det er noget man kun ser ind på nogle klamme sider. Jamen altså hvis hun kan jo ikke have sex med ham. Nej. Altså hvad fanden er der så forkert? Jeg ved ikke hvad hun har lavet. Nå, no. Men precup. Hold jer fra ham? Hold jeg fra ham? P. T. -t tog. Hold jer fra det? Vandflyveren. Tag den. Prøv den. Prøv den. Og prøv også Airbnb. Det er fremragende. Ja, Jeg prøvede det. Det giver i hvert fald en sjov historie. Godt. Jamen øh... det er jo en god ligesom øh, fiske rundt skulle til at sige. Øh, Matthias han sagde. Det er som en icebreaker. Skal du høre det gang, hvor jeg har min lejlighed ud til en prostitueret? Præcis. Det vil man da gerne høre. Super. Ja. Vi er ved vejs Vi er ved vejs, ende. Vi er ved vejs ende, ja. Vi kan allerede godt løfte støret for næste ugesprogram. Det kan vi godt. Det er Northside, Norsight er den 9. Til, øh, til den 11. juni, så vi nærmer os med hastige skridt. Ja. Så derfor vil næste ugesprogram handle om Northside. Ja, vi skal prøve at se, om vi ikke kan få fat i nogle kunstnere derfra. Ja. Um, og så har vi jo en lille mission, kan man kalde det. Ja, præcis. Anton skal have fat i en billet. Han nåede det, ikke? Han nåede det simpelthen, ikke? Så det, det prøver vi næste uge. Og så glæder vi os meget til at, at komme ind i studiet, igen. Noget i studiet igen. Ja, det gør vi. Vi, vi skal have den billet der. Jeg vil så gerne afsted. Jeg så jo, jo, der var kommet lidt kritik af Kulturhovedstaden i år, for der ikke var nok øh, musikalske tiltag. Det var ligesom kun øh, slovenske operasanger og, og så videre. Øhm, der var så ligesom i deres brochure, Der var Northside En del af Kulturhovedstadets musikprogram Det er måske at springe sådan lidt, lidt over det ja. Det havde jo været der uanset ja. hvad Ja. Det er sådan en politikere ting. Fiffler ja. lidt med faktisk. Nå der er jo også festivaler Og det er jo ja, ja. Frank Ocean Så og... hele og så videre Ja ja ja Nej. Det, det Sådan kan man ikke gøre det Sådan kan man simpelthen ikke gøre det Det kan man ikke Men vi vil gerne til Northside Og jeg skal til Northside Anton har ikke fået en billet endnu Derfor skriv til os Ring til os Ja gør noget hvis du kender en, der sælger lidt, eller hvis du selv gør? Vi kvitterer med to pizza-menuer. Præcis. På Kassems regning. <laughs> Og en prins light. Og, ja, simpelthen er en smøg tilbage. Det er godt. Jamen, øh, tak fordi du fulgte med til en bit derinde. Ja, tusind tak.